Deznădejdea. M-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare, Ecleziast 2 cu 20. Nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre, Evrei 12 cu 3. Suntem încolțiți, dar nu deznădejduiți, 2 Corinteni 4 8. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos, 1 Petru 1 cu 13. Să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. 1 Tesaloniceni 4,13 Descurajarea este înșelăciunea diavolului, căci a zice, am păcătuit și deci nu mai am nădejde de a mă îndrepta, este înșelăciune. Sfântul Ioan, gură de aur, Iuda a jignit pe domnul mai puțin vânzându-l decât îndoindu-se de bunătatea lui. El a pierdut nu atât din pricina nelegiuirii sale, cât din pricina deznădejdii sale, fericitul Ieronim. Cine deznădăjduiește de mila lui Dumnezeu îl necinstește, la fel cu cel ce se îndoiește de existența lui, fericitul Augustin. Să știi că e gând diabolesc acela care îți spune, Unde ai să fugi? Nu ai pocăință? Nu vei primi iertare. Ava Isaia. Cu măsura păcatelor voastre, măsurați-vă smerenia voastră. Mărginiți-vă mândria, dar nu măsurați cu ea milostivirea lui Dumnezeu, care este nemărginită. Sfântul Ioan Gură de Aur A greși e lucru omenesc, a deznădăjdui e lucru satanic, Sfântul Nil, Sinaitul.